Розділ останній, дуже довгий, у якому мова про те, як Нюхмомурик знову вирушив у мандри про відкриття таємниці Валіски, про те, як мама Мумітроля відшукала свою торбинку і влаштувала з цієї радості велике свято, а також про появу чарівника у долині Мумітроля. Це було наприкінці серпня. Ночами погикали сови а лилики чорними зграями безгучно кружляли над садом. Шумів ліс, брижилося море. Природа тривожно чогось очікувала, а згори споглядав землю. Великий жовтий місяць. Мумі-троль понад усе любив найостанніші тижні літа, хоч і сам до пуття не розумів, Чому? Ліс і море шуміли у цей час на інший лад. У повітрі вчувався запах перемін. Дерева, немов чогось очікували. Перечуваю, станеться щось надзвичайне, думав мумітроль. Він прокинувся і лежав, дивлячись, у стелю. Напевно, ще дуже рано. Але день буде сонячний. Момі Троль повернув голову і побачив, що ліжко Ньюхмумрика порожнє. Тієї ж миті з-під вікна долинув таємний умовний сигнал: один довгий посвиск і два короткі. Що означало? Які плани на сьогодні? Момі Троль зістрибнув з ліжка і визирнув на двір. Між деревами ще тулився присмерк. Віяло прохолодою. Внизу стояв нюхмумрик. Його. крикнув мумітроль, але дуже тихо, щоб не побудити інших. Привіт. привітався він, спустившись по мотузяній драбині. Привіт. Друзі зійшли до річки і вмостилися на поручнях місточка. Баламкаючи ногами над водою. Сонце вже піднялося над лісом І світило їм у вічі. Точнісінько так само сиділи ми тут на весні, Сказав мумітрон. То був перший весняний день після зими. Усі ще спали. Дюк мумри кивнув. Він майстрував з очерету човники І спускав їх на воду. Цікаво. Куди вони попливуть, озвався мумі-троль. Туди, де мене немає, відповів нюх-мумрик. Човники один по одному допливали до закруту річки і зникали з очей. Навантажені прянощами, акулячими зубами, смарагдами фантазував мумі-троль. Нюх-мумрик зітхнув. «Ти запитував про плани?» Нагадав му троль «А сам що намислив?» «Та є у мене задом, Але це, розумієш, План на одного!» довго дивився на друга. Він одразу все збагнув. «Ти нас покидаєш?» Нюхмумрик кивнув. «Якийсь час...» Вони сиділи мовчки, баламкаючи ногами у повітрі. Річка невпивно вплинула під ними, несучи свої води у незвідані краї. Куди так тужно рвалося нюхмумрикове серце? «Коли вирушаєш? запитав мумітроль. «Ось зараз», – відповів нюхмумрик, відпускаючи на волю хвиль решту своїх керів. Кораблики. Він зістрибнув споруччя і понюшкував повітря. День був добрий для початку подорожі. Гірський кряж рожевів у променях сонця. Стежка спиналася по ньому вгору і зникала за перевалом. Там простиралася інша долина, а за нею інші. «Гори!» Момі-троль дивився, як нюхмумрик мумрик пакує намет. «Довго мандруватимеш?» «Ні», – втішив друга нюхмумрик. «Першого весняного дня я знову з'явлюся в долині момі і свисну під вікном. Час летить так швидко, що й загледітися не встигнеш». «Що ж, бувай! з жалем зітхнув момі-троль. «Бувай!» Попрощався Нюхмумрик. Момі-троль стояв на місточку, Дивлячись у слід Нюхмумрикові. Постать друга щораз маліла, Аж врешті розчинилася поміж беріз та яблунь. Але за якийсь час здалеку долинули звуки гармонії. Нюхмумрик грав свою улюблену пісеньку, в усіх звірят кокарди на хвостах. Тепер він щасливий, подумав мумітроль. троль Мелодія звучала чим слабше і згасла вдалечі. Мумі-троль почвалав росяним садом назад, додому. На сходах ганку він застав чубслю і тряслю, котрі ніжилися на сонечку. «Привіцля!» Привіталася Чупсля. «Привіт!» – відгукнувся Момітроль. «Він уже навчився розуміти їхню мову, хоча розмовляти йому ще було важко». «Ти плакав, Сля?» – схвилювалася Трясля. «Пусте!» – відмахнувся Момітроль. «Ньохмомрик подався у мандри». «Як шкода, Сля!» – поспівчувала Чупсля. Може, сля, повеселіш сля, як поцілуєш сля тряслю в носика? Мумітроль, не бажаючи нікого образити, цмакнув тряслю у носа, однак веселіше йому не стало. Чупсля й трясля, притулившись головами, про щось довго шепотілися, а потім трясля урочисто проголосила Ми вирішили сля показати тобі те, що всередині сля. «Валізки?» – недовірливо перепитав мумітроль. троль Чубсля і трясля втішено закивали головами. Ходімо, сля. Ходімо -сля покликали вони, тягнучи мумітроля за собою під живоплід. Мумітроль слухняно поповз у слід. Чупсля і трясля привели його до своєї потаємної, схованої від стороннього ока у найгустіших хащах криївки, встеленої пухом і оздобленою розвішаними на гілках черепашками та дрібними білими камінцями. Під зеленим склепінням було зовсім темно. Ніхто б не здогадався, проходячи повз живопліт, що тут є схованка? На простеленій рогошці стояла валізка. О, це ж рогошка хробці, вигукнув мумітроль. Вона вчора шукала її. Ага? могикнула Чупсля. Вона не здалася, що ми її знайшлися? хм, хмикнув мумітроль. Ви, здається, хотіли показати мені те, що у валізці? чубсля і трясля задоволено кивнули. Ставши по обидва боки валізки, вони з поважним виглядом заходилися лічити. Расля, двасля, трисля і, клацнувши замками, відчинили покришку валізи. Ох, трам, тарарам вихопилося у мумітроля. Усе навколо сповнилося м'яким червонуватим сяєвом. Перед ним лежав рубін завбільшки з голову Пантери. Палахкотливий, немов призахідне сонце, живий, наче вогонь чи переливи морської хвилі. То як тобі, сля? Поцікавилася Чупсля. Ого! Лечутно мовив Мумітроль. Більше не плакатимеш, сля? запитала Трязля. Мумітроль похитав головою. Чупсля і Трясля зітхнули з полегкістю і повсідалися навколо валізки з коштовним каменем. Вони благовійно мовчали, милуючись рубіном. Рубін був мінливим, наче море. Він то просто мерехтів, то переливався рожевими барвами, немов промінчик сонця на засніженій гірській вершині. То враз його серце оживало багряними спалахами. І він ставав схожим на чорний тюльпан З іскорками замість течинок. О, якби нюх Мумрик міг побачити це чудо, Тужно зронив Мумітроль. Він стояв так довго-довго, Час уповільнив свій біг, А думки бубнявіли, розростаючись до безміру. «Гарно!» – мовив урешті мумі -Троль. «Можна мені ще коли-небудь прийти поглянути на нього?» Чупсля і трясли, однак, промовчали. мумі вибрався з-під живоплоту. При блідому світлі дня йому запаморочилося в голові, тож довелося посидіти трішки в траві, щоб знову прийти до тями. Трам-тарарам! Подумав собі, мумітроль, Я готовий поклястися власним хвостом, що це той самий королівський рубін, за яким шукає на місяці чарівник. А оці малята, виявляється, ховали його у своїй валізці. Мумітроль поринув у глибоку задуму. Він навіть не помітив хробці, яка простувала саду. Вона підійшла і сіла поруч Час минав Хропся не втерпіла І обережно торкнула Мумітроля за хвіст О, це ти Ледь не підстрибнув З несподіванки Мумітроль Хропся усміхнулася Ти вже бачив мою нову зачіску? Вона хизуючись покрутила На всі боки головою Ага Справді, неуважно бовкнув мумітроль. Ти думками витаєш деінде, зауважила хропця. Чи можна поцікавитися те саме? Моя ранішня зіронько, ніжно мовив мумітроль? «Цього я не можу тобі сказати? А на серці в мене важко, бо нюхмумрик покинув нас. «Не може бути!» – вражено скрикнула Хропся. «Може, він попрощався лише зі мною, не захотів нікого більше будити». Хропся з мумі усе ще сиділи в траві, коли на ганку з'явилися чмих із хропусем. Сонце, підбиваючись вище, зігрівало їх. «Привіт!» – гукнула Хропся. «Знаєте, що нюхмурик подався у мандри на південь?» «Без мене? У буренню чмиха не було меж!» «Інколи хочеться побути на самоті», – зауважив мумітроль. «Ти ще надто малий, щоб це збагнути!» «А де решта?» «Гемуль пішов по гриби», – повідомив хропусь, «А он датр заніс до хати гамака», – Каже, що ночами на дворі вже холодно. До речі, твоя мама у жахливому гуморі. Сердита чи сумна? Поцікавився мумітроль. Скоріш Скоріше за все сумна. Побіжу до неї. Ураз підхопився страви мумі троль. Ще лиш цього бракувало. Мумі мама сиділа у вітальні. Ледь не плачучи. Що трапилося? ще з порога загукав мумітроль. Ох, синочку, сталося непоправне. Моя торбинка зникла. Я не можу без неї обійтися. Все обшукала, а її ніде нема. Жах, погодився з нею мумітроль. «Влаштуємо пошуки!» У будиночку розгорнулася велика пошукова акція. Лише ондатер відмовився брати в ній участь. «Серед усіх зайвих речей торбинкам слід відвести головне місце», – заявив він. «Спробуйте замислитися на мить. Час минає, дні змінюються днями». Незалежно від того, має пані Мумі Торбинку чи ні. «Ви не маєте рації, різниця нечувана!» Палко заперечив Мумі -тато. «Я не уявляю собі мами Мумі Троля без Торбинки. Вона ніколи з нею не розлучалася». «У їй були якісь цінні речі?» – запитав Групусю. «Ні». «Лише найнеобхідніше!» – відповіла мумі мама. «Чисті шкарпетки, карамельки, сталивий дріт, ліки від болю шлунку та всяке інше!» «Яка нам належить ця винагорода, якщо ми знайдемо торбинку?» – тіловито поцікавився Хрупусю. «Що лишень забажаєте?» Не торгувалася мама. Влаштую вам величезну гостину. На обід подаватиму лише солодощі, нікого не примушуватиму вмиватися чи рано лягати до сну. Після таких обіцянок пошуки поновилися з подвоєними силами. Перевернули догори дном увесь будинок. Зазирали під килими та ліжка, до печі та до льоху, на горище та на дах. Обнишпорили кожен кущик у саду та берег річки. Не оминули й дровітні, ніде, ані сліду торбинки. Сподіваюся, ви не залазили з нею на дерево і не купалися, допитувався чмих. Та ні! Яка ж я нещасна, розпочала мама? Пошлимо повідомлення телеграфом, запропонував Хрокусь. Так і зробили. Телеграма повідомляла дві надзвичайно важливі новини. Нюхмумрик покинув долину Момітролів, загадковий від'їзд на світанку. А далі ще більшими літерами. Зникла торбинка мумі-мами Жодних слідів Пошуки тривають У винагороду за знайдену торбинку Розкішний бенкет Як тільки новини облетіли околицю Завирувало у лісах, у горах і над морем Геть усі до щонайменшої мишки Вийшли на пошуки Турбинки Вдома зосталися Хіба старі та немічні Вся долина Сповнилася галасом Та метушнею Ой-юх Скрушно хитала головою Мама Скільки клопоту я всім Завдала Та насправді вона була дуже рада. За чим сля це всі шукають сля? запитала Трясля. За моєю турбинкою, звісно, повідомила Мумі мама. Чорною сля? допитувалася Чупсля. З чотирма сля кишеньками сля і люстерком сля? Що, що? Від надмірного хвилювання мама ніяк не могла зосередитися. Турбинка сля, чорна сля з чотирма кишеньками сля. Так, так, підтвердила мама. Пошукайте її, любі дітоньки, а за мене не турбуйтеся. Що скажеш, сля? запитала Трясля, коли подружки вийшли в сад. Не можу сля бачити її горя сля відповіла Чупсля. «Доведеться, Сля, її повернутися. Сля!» Сумно зітхнула Трясля. «А так затишно спалося, Сля, у кишеньках, Сля!» З тими словами Чубсля і Трясля подалися до своєї криївки, Про існування якої ще ніхто не здогадався. І добули з-під трояндових кущів торбинку Мами Мумітроля була рівно 12 Коли Чупсля і Трясля волокли удвох садом мамину торбинку, їх запримітив Яструб і негайно розніс новину долиною мумітролів. Торбинку Мумі мами знайдено. Її знайшли Чупсля і Трясля. Зворушлива сцена у будиночку мумітролів. Невже це правда? Невимовно зраділа мама мумітроля. Яке щастя, де ви її розшукали? У кощах-сля, сля почала чупсля. Так добре було сля спати сля. Але в цю мить у дверях почалася штовханина. Численні мешканці долини квапилися привітати маму зі знахідкою, тож мумі-мама так ніколи не довідалася, що її торбинка слугувала спальнею для чубслі і тряслі. Але воно й на краще. Зрештою. Ніхто зараз не міг думати ні про що інше, як про велику гостину з нагоди повернення торбинки власниці. Банкет планували розпочати ще до сходу місяця. Уявляєте, яких зусиль треба було докласти, щоб підготувати велике свято? А ще подбати, аби всім було весело і затишно – у товаристві один одного. Час від часу навідувався ондатер і цікавився, як просуваються приготування. Слід наставити багато столів, радив він, великих і малих, по всіх закутках. Нікому не захочеться сидіти сидьма на такій великій забаві, боюся, Розгардіяж буде нині незрівнянно більший, ніж звичайно. Спершу гостей необхідно почастувати вишуканими смаколиками. Потім страви на столі вже не матимуть великого значення, бо всі розбавляться і гостям стане байдуже до почастунку. Та не нав'язуйте їм ігрища. Пісні і таке інше. Дозвольте самим розважатися. Виклавши таким чином своє бачення дивовижної життєвої мудрості, ондатер повернувся до улюбленого гамака почитати книжку про марноту всього. Що мені одягнути? Нервувала Хропся. Прикрасу з блакитних пір'їн чи перлову діадему? Я «Порадив пера», – сказав му троль «Скромно прикрась пір'ям за вушками. Оторочи лапки. Дві чи три пір'їнки можна устромити в китичку хвоста». «Дякую!» – і хропся побігла чепуритися. У дверях вона зіткнулася з хропусем, який саме ніс у садок барвисті паперові ліхтарики». «Обережно! – рявкнув він. – Потрощиш на гамус! Поясніть мені, будь ласка, навіщо існують на світі сестриці?» У саду хропось заходився розвішувати на деревах ліхтарі. Тим часом гемуль понаставляв у безпечних місцях петарди, яких там тільки не було. Блакитний зоряний дощик, вогняні змії, снігова завірюха з бенгальських вогнів, срібні гейзери і ракети, що вибухали в повітрі. «Я так страшенно хвилююся», – нарікав він. «Може, випробуємо котрусь?» «Вони не справлять жодного враження при денному світлі», – переконував тато. Але якщо тобі вже так кортить, візьми вогняного змія і запали у льоху. Тато перед ганком готував у бочівках червоний солодкий пунш. Присмачив його родзинками, мигдалем, варенням зацукрованого лотосу. Додав імбиру, цукру, мускатних пуп'янків, Трохи цитрини і кілька літрів гробинової наливки. Час до часу, куштуючи напій, задоволено прицмокував. Було дуже смачно. «Одне шкода», – мовив чмих, – «гостина буде без музики, бо ж нюх момрика немає». «Ми приєднаємо підсилювач до нашої старої музичної скриньки» розгубився тато. Усе владнається. Другого келиха вип'ємо за нюх Момрика. А першого за кого? Запитав Чмих з надією в голосі. За чупслю і тряслю. Ясна річ. Приготування до банкету набирали чим раз більшого розмаху. Усі мешканці долини, навколишніх лісів, гір і навіть морського узбережжя стікалися до долини мумітролів. Несучи страви і питво, грона стиглих фруктів, величезні таці з канапками та розставляли все це на столах у саду. На маленьких столиках попід кущами поклали горішки, букетики свіжої зелені, лісові ягоди, нанизані на стебельця трави, солодкі корінці та пшеничні колоски. Мама Мумі-троля замісила тісто на оладки у ванні, бо каструль не вистачало. Потім вони принесла з Льоху, Одинадцять величезних слоїків з варення Дванадцятий, на жаль, розбився Коли Гемуль запустив свого вогняного змія Але то не біда, бо чупсля і Трясля Повилизували майже все, що розлилося Подумай, сля лише, Сля, мовила чупсля, Скільки старань на нашу честь Так, важко збагнути, Сля Погодилися трясля, чупслю і тряслю посадили на почесному місці за найбільшим столом. Коли стемніло вже настільки, що можна було засвітити ліхтарики, Гемуль вдарив у гонку, що означало «Свято починається!». Спочатку панувала урочиста атмосфера. Всі причепурилися, хто як міг, і почувалися трохи скуто у незвичному вбранні. Ось віталися з поважними мінами, кланялися і присідали у реверансах, неодмінно додаючи, е, «Як пощастило з гарною погодою!» Або «Яке щастя, що торбинка знайшлася!» Ніхто не наважувався першим сісти за стіл. Тату мумі виступив з коротенькою промовою, у якій пояснив, з якої нагоди влаштовано банкет, і подякував чубслі і тряслі. Ще він сказав кілька слів про коротке північне літо і закликав усіх повеселитися на славу. Потім почав оповідати, як відбувалися забави за часів його молодості. Про мову урвала мумі-мама. Вона привезла повну тачку оладок. Гості заплескали в долоні. Урочисте напруження потроху спало. І за якийсь час забава набрала обертів. Весь сад... «Та що там сад?» Уся долина була заставлена освітленими столиками Повсюдно мерехтіли світелка світлячків А ліхтарі на деревах, схожі на чудернацькі фрукти Розгойдував нічний вітерець Ракети дугою злітали у серпневе небо І вибухали високо вгорі каскадами білих зірок що у Опадали в долину. Гості задирали голови назустріч зоряному дощеві і гучно кричали Ура! О, це було неповторно! Одразу за ракетами бризнули срібні фонтани, а над верхівками дерев завіяло хурделицею бенгальське. Тато мумітроля викотив на садову стежку велику бочівку пуншу Усі кинулися до нього, мумі-тато не оминув нікого Наливав до горнят, келихів, берестяних чарок, равликових черепашок Навіть до згорнутих ворочками листків за здоров'я чупслі і тряслі, гриміла уся долина. Віват, віват, віват! Віватля вигукували собі чупсля та трясля, цокаючись з гостями. Потім мумітроль виліз на стілець і закликав присутніх до уваги. Я п'ю цього келиха, за нього момрика!" який цієї ночі далеко від дому мантрує на південь. Самотній, але, напевно, не менш щасливий, ніж ми. Побажаємо йому затишного місця для ночлігу і радості у серці. Знову всі гості підняли свої келихи. Ти гарно промовляв. Ухвалила мумітруля хробся, коли він сів на своє місце. Справді, скромно мовив Мумітроль. Я підготувався заздалегідь. Тим часом мумі тато виніс у сад музичну скриньку і під'єднав до неї великого голосника. Вмить уся долина закружляла у танку. Гості підстрибували, тупотіли йшли вихилясом, тріпотіли. Мавки душі дерев, пурхали у повітрі, розпустивши коси, і навіть миші витанцьовували вальтанці на своїх штимних вах. Чи можна запросити вас до танцю? Схилився перед хробцею у поклоні мумітроль. А коли підвів голову. Побачив над деревами осяйний пруг То зійшов серпневий місяць Він викотився на небо Більше, ніж будь-коли Помаранчево-жовтий З ніжними борсинками по краях Наче вобрикоса Долина наповнилася примарним світлом і тінням — Уночі можна навіть побачити кратери на Місяці, — сказала Хробся. — Подивися. — Там, напевно, страшенно самотньо, — міркував у голос Мумі Трофі. — Бідолашний чарівник, нибає місяцем у пошуках королівського рубіна. — Якби у нас був потужний бінокль, ми б змогли його побачити. Зауважила хробся. — Напевно, погодився му мітро. Але тепер ну танцювати. Забава шаленіла далі. Ти втомилася сляд? запитала трясля. Ні, сляк, відказала Чупсля. Я міркую сляд. Усі такі добрі сля до нас. Треба сля їх потішити сляд. Чупсля і трясля. Пошепотілися між собою, закивали головами і знову зашепотіли, А тоді подалися до свого потаємного сховку. Звідти вони вийшли, тягнучи за собою валізку. Далеко за північ сад зненацька спалахнув червоно-рожевим сяєм, Усі перестали танцювати, подумавши, що запустили новий фейерверк. А то чубсля і трясля підняли кришку своєї валізки. Королівський рубін невимовно гарний світився у траві. Вогні, ліхтарики і навіть місяць померкли й втратили свій блиск. Мовчазні, заворожені гості тісним колом Скупчилися навколо палахкотливого коштовного каменя. Важко повірити, що така краса існує на світі, Не стримала захопленого вигуку мумі-мама. Чмих важко зітхнув. Щастинь, чубслій, тряслій! Королівський рубін сяяв немов червоне око у нічній темряві І чарівник з місяця помітив його полиск на землі Він уже втратив надію знайти його І сидів стомлений і сумний на краю одного з кратерів А неподалік спала чорна пантера Чарівник одразу збагнув, що означає червоне око на землі, не інакше, як найбільший у світі рубін. Король рубінів, якого він розшукував не одну сотню років. Чарівник не зводив очей із землі, квапно одягаючи рукавички і накидаючи на плечі плаща. Зібрані коштовності чарівник просто висипав на місячний ґрунт. Його цікавив лише один єдиний коштовний камінь. Менше, ніж за півгодини, він триматиме його в руках. Пантера знялася в повітря з господарем на спині. Випереджаючи швидкість світла, помчали вони Всесвінь. Метеори з шипінням перетинали їм шлях Зоряний пил немов снігом притрушував плащ чарівника Червона жарінь усе яскравіше яріла внизу Чарівник летів простісінько до долини мумітролів М'яко торкнувшись лапами землі Пантера приземлилася на вершину гори. Гості родини Митролів усе ще сиділи в мовчазному замилуванні навколо красеня рубіна. Їм здавалося, що у його пламені вони бачать усе те найгарніше, найвідважніше і найшляхетніше. Що передумали і пережили у своєму житті, а тепер захотіли передумати і пережити ще раз. Мумітроль пригадав собі нічну виправу у двох сніх Хропся думала про свою блискучу перемогу над дерев'яною королевою. Мамі Мумітроля знову запраглося полежати на теплому пісочку. Поніжитися на сонці І помилуватися синім небом З підгойдливих пуп'янків морських гвоздей. Геть усі поринули у спогани. А тому аж підскочили з несподіванки, Коли з тіні вибігла біла мишка З червоними очима, і пошелестіла просто до королівського рубіна За нею прошмигнув чорний-чоренний кіт І простягнувся у траві поряд Наскільки було відомо, у долині мумітролів Не мешкали ні білі миші, ані чорні коти «Киць, киць!» – покликав гемуль але кіт тільки примружив очі І навіть бровою не повів у його бік Доброго вечора, сестрице. Привіталася мишка-полівка Біла миша глянула на неї Довгим похмурим поглядом Своїх червоних очей Мій тато простягнув Новоприбулим келих із пуншем Однак не звернули на нього ані найменшої уваги У недоброму перечутті всі принишка, перешіптуючись Чубся стрясли, занепокоїлися, заховали короля рубінів до валізки і замкнули покришку та коли вони націлилися забрати валізу з галявини Миша раптом звелася на задні лапки і почала рости Вона стала майже така завпішки Як будиночок мумі -тролів. А тоді враз обернулася на чарівника у білих рукавичках І з червоними очі Він сів траву не зводячи погляду з чупслі і тряслі. «Забирайся, сля, геть, старе одороблосля, гнівно крикнула трясля. «Це ви знайшли короля Рубіні?» – запитав чарівник. «Не пхайся, сля, у чужі справи, сля!» – підтримала чупсля. Ще ніхто не бачив чупслю і тряслю такими відважними. «Я шукав королівський рубін триста років», – мовив чарівник. «Ніщо у світі мене не цікавить, крім нього». «Насля теж!» «Ви не можете забрати у них рубін», – втрутився мумітроль. «Вони чесно викупили його у мари». Мумі-троль, звісно, промовчав, що викупили коштовність взамін на старого капелюха самого чарівника. Він, до речі, придбав собі вже нового. «Пригостіть мене чимось», – попросив чарівник. «Мої нерви не витримують». Мумі-мама вмить принесла йому тарілку з уладками та варенням. Доки чарівник ласував, Гості наважилися підсунутися трохи ближче. Хто їсть оладки з варенням, не може бути страшним та небезпечним. З таким можна пускатися в розмову. «Смакує, сля — Смакуєсля? — поцікавилася чубсля. — Дуже. Востаннє я їв оладки. 85 років тому. Усім стало шкода чарівника, гості підсунулися ще ближче. Попоївши, чарівник обтерву се й Я не маю права забрати у вас рубін сил те, що куплено. Можна лише продати або подарувати. Чи не обміняли б ви його, скажімо, на дві гори діамантів та долину розмаїтих коштовних каменів? Ніколи сля. Одностайно заперечили чупсля і трясля. І подарувати мені його теж не хочете? Ні, сля. Чарівник важко зітхнув. Сумний та невеселий, Поринув він у глибоку задуму. «Хай свято триває!» Осипався за якийсь час. «А я вам почарую!» «Кожному, хто забажає!» «Будь ласка, замовляйте чари!» «Право першості – «Має родина мумі-тролі!» Мумі-мама на мить завгалася. Йдеться лише про речі, чи про бажання теж?» – запитала вона. «Якщо пан-чарівник розуміє, що я маю на увазі?» «Звичайно, розумію», – відповів чарівник. «Речі начаровувати, ясна річ, легше». Але можна й бажання. Мені б дуже хотілося, щоб мумітроль не тужив за нього хмумриком, побажала собі муміма. Я й не знав, що по мені це так помітно. Знітився і зашарівся мумітроль. Змахнув поломи плаща і смуток одразу покинув серце маленького мумітроля. Туга змінилася чекання а чекати завжди легше, аніж тожити. Я собі теж придумав бажання, вигукнув мумітроль Любить чарівнику, пошли ньох Де б він зараз не був, оцей стіл з усіма наїдками та напоями. Тієї ж миті стіл злетів над деревами І полинув на південь, залатками і варенням, Фруктами і квітами, пуншем та карамельками І з книжкою ондатра, яку той поклав на край столу. «О, ні!» – скрикнув фондатор. «Попрошу негайно повернути мою книжку!» «Що зроблено, того не повернути!» – розвів руками чарівник. «Однак шановний пан одержить навзамін нову книгу. Прошу!» «Про необхідність усього!» – прочитав фондатор. Але ж це зовсім інша книга. У моїй ішлося про марноту всього. Чарівник тільки засміявся. Тепер ніби моя черга, позвався тату метроля. Дуже важко зробити вибір. Я думав уже і так, і сяк, але нічого путнього придумати не зміг таблицю цікавіше збудувати самому. Ялик теж. Зрештою, в мене все є. Але ж вас ніхто не змушує загадувати бажання, у Чмих. Можете мені відступити свою чергу, а я забажаю собі двічі. Так, то воно так, завагався тато. Та якось Нагода відмовлятися від нагоди, яка трапляється раз у житті. «Не затримуй усіх», – зауважила мама. «Побажай собі гарну оправу для мемуарів». «Чудова думка!» – зрадів тато. Усі скрикнули від захоплення, коли чарівник простягнув татові сап'янову оправу для книги, оздоблену золотом. Та інкрустовану перлами. Тепер я вихопився уперед перечмих, хочу власного човна, схожого на морську мушлю, з пурпуровими вітрилами, щоглою з палісандрового дерева і смарагдовими кочетами. Ого, як ти розігнався! Суворо звів угору бровий чарівник, але на устах у нього вигравав привітний усміх. Він змахнув плащем. Усі затамували подих, однак нічого не відбулося. Не вдалося? Розчаруванню чмиха не було меж. Чому ж усе вдалося? відповів чарівник. Тільки я поставив човна біля причалу. Ясна річ. Завтра ти його там знайдеш. Про смарагдові кочети не забули? Недовірливо перепитав Чмих. Як можна забути? Чотири кочети і один про запас, запевнив малого чарівник. Наступний. Та, почав мимрити Гемоль, Кажучи правду, я загубив ботанічну лопатку, позичинув хропуся. Здалась би мені нова. І гемуль, який був добре вихованим, зробив реверанс. Гемулі роблять реверанси, бо кланятися в сукні якось ніби недоречно. Беручи з рук чарівника нову лопатку. «Ви не втомилися чаклувати?» – поцікавилася хробся. Ані трохи». «Дуже легкі побажання», – відповів чарівник. «А що забажала б собі панночка?» «Це не так легко», – засоромилася хробся. «Можна я скажу вам на вухо?» Вислухавши хробсю, чарівник здивовано глянув на неї. «А панночка впевнена, що їй личитиме?» «Цілковито!» – майже безгучно видихнула хробся. «Що ж, хай буде по-твоєму!» Наступної миті юрба спантеличину загула. «Хробся змінилася до невпізнання!» «Що ти з собою зробила?» Захвилювався мумітроль. Побажала собі очі дерев'яної королеви. Ти ж казав, що вони в неї такі гарні. Казав, але ж мумітроль геть розгубився. Тобі не подобаються. Сльози бризнули хроп з очей. Не плач. — заспокоював малу чарівник. — Твій братик може побажати, щоб ти знову стала такою, як перше. — Але я хотів загадати собі щось зовсім інше, — запротестував хропусь. — Не моя вина, що у моєї сестрички безглуздь забаганки. — А яким було твоє побажання? — поцікавився чарівник. — Я хотів одержати обчислювальну машинку, — Машинку, яка б визначала, що справедливо, а що ні, Що добре, а що погано. О, це надто важко, мовив чарівник, мені не під силу". То хоч би друкаську машинку не поступався хропусь. Хропся з новими очима гарна. «Однак не така гарна, як раніше», – зауважив чарівник. «Люби, братчику!» – просила, ковтаючи сльози хробся, яка вже встигла подивитися на себе в люстерку. «Поверни мені, мої колишні маленькі оченята! Я стала така потворна!» «Ну що ж!» Хропусь відчув себе благородним лицарем. Хіба заради часті роду? Але сподіваюся, що тепер ти станеш мудрішою. Хропся знову глянула на себе і заплескала в долоні. З люстерка на неї дивилися її чудові оченята. Хіба ві стали трохи довшими? Сяючи від щастя, вона обійняла брата. — Любий, найдорожчий, братику, навесні я подарую тобі друкальську машинку. — Пусте, — знітився хрупусь, — не цілуй мене в усіх на очах. Просто я не міг дивитися на тебе таку паскудну. Ото й усе. З домочаців зосталися тільки чупсля і трясля. Сказав чарівник, вони загадуватимуть удвох, позавжди нерозлучні. Може, сля, собі щось начаклуйтеся, запропонувала Чусна. Не можу, сумовито відповів чарівник. Умію тільки виконувати бажання інших та прибирати іншу подобу. Чуб й і схилилися одна до одної головами і про щось довго шепотілися. Зате, що ви сля такий добрий сля, ми вирішили сля загадати бажання сля для вас. Хочемо сля, робі нас сля, такого ж гарного сля і великого сля, як наш сля. Усі бачили, як регоче чарівник, але ніхто й не здогадувався, що він вміє усміхатися. Усмішка розпроменила його обличчя. Який він щасливий, було видно по ньому від капелюха до кінчиків черевиків. Не кажучи слова, Чарівник змахнув плащем і Сад знову спалахнув розживуватим сяйком У траві поряд з королівським рубіном Лежав точнісінько такий самий Королева рубінів Ось тепер і ви щасливий Втішилася чубсля Ще який! Скрикнув чарівник він ніжно взяв коштовність у руки і загорнув у поле плаща. Тепер кожна комашка, жучок чи павучок, усі мешканці долини можуть загадувати, що лишень забажають. Я чаруватиму всю ніч, але на світанку ще до сходу сонця, мушу повернутися додому. Завирувало з новою силою. До чарівника потягнулася вервечка лісових мешканців, котрі пищали і дзищали, реготали й горланили. Кожен хотів сповнення свого заповітного бажання. Шарівник був у такому чудовому гуморі, що залюбки перечаровував, якщо хтось, не подумавши спершу як слід, просив у нього сповнення безглуздих забаганок. Знову розпочалися танці. До саду прикотили тачки зі свіжими оладками. Гемуль один за одним запускав у небо феєрверки. А тату Мумітроля виніс у сад свої мемуари У чудовій новій оправі І у голос читав про своє дитинство Ще ніколи у долині Мумітролів Не бенкетували так гучно О, як приємно, коли вже все з'їдено Випито Переговорено Коли від солодкої Втоми гудуть ноги Повертатися У передсвітанковій Тиші додому До затишної Постелі О тій порі Чарівник Відлітає на край світу А мама Миша Ховається у своїй Нірці І обоє Однаково щасливі. Та найщасливіший, мабуть, мумітроль. Удвох із мамою він повертається садом додому місяць блідне у досвітній імлі. З моря налітає ледь відчутний бриз і шарудить у листі дерев, у долину мумітролів. Приходить прохолодна осінь Адже без осені не буває нової весни